דרשת כי תבוא, ספר דברים, פרק כ"ו. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ורישת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בת פנא והלכת אליו מקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן, אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן הטנא מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויהגורשם ממתי מעט, ויהישם לגוי גדול עצום ורב. וירעו אותנו המצרים, ויענונו, וייתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים. ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאת את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני והנחתו לפני אדוני אלוהיך והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. כי תכנן לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך ושבעו. ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי ועוני ממנו, ולא ביערתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קדשך מן השמים, וברך את עמך, את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. היום הזה, אדוני אלוהיך, מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. את אדוני האמרת היום, להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. ואדוני, האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה. לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר